залишаючи в новоствореному світі частки свого духу і творчості, не могла велика мати вернутися до спільноти. Тоді вона попросила творця, свого мужа і сина, щоб він зупинив колеса світу. Творець гнівно відкинув мудру пораду Софії, заявивши, що лише в ньому вся повнота буття і нема інших богів, окрім нього. Так першонароджений син Софії повстав супроти єдності, утвердивши порочне буття, як довічний вияв своєї верховної волі. Так він замкнув цей світ у невимірну в'язницю, з якої відтоді не могла врятуватися жодна душа. «Яка страшна легенда!» – прошепотів Ісідор. «Це істина?» – заперечив невідомий. «Я тобі розповів про прадавні заповідь мудреців», які несуть естафету Гнозису в майбутнє, щоб колись останній син Софії, який прийде в силі й славі, збагнув своє покликання і почав заповіт вітчизни свободи. Ти кажеш про Христа? Так, але не про того, якому поклоняються християни, не про того, який зображений розіп'ятим на дереві. Я мовлю про єдинокровного сина Софії, якого вона породила із себе, щоб подарувати змученому світові надію на повернення до повноти. І син прийшов у світ, проклавши міст від царства Бога зла досяячої плероми. Кожен може стати на нього і рушити до країни волі, але не просто пройти над безоднею. Треба зректися всього земного, всього ілюзорного. Син мудрої Софії йде по світу, він мучиться з нами, страждає з нами, розіп'яти у нас, в нашому серці. Ми, сини Гнозиса, несемо вість про духа, який прагне до батьківського дому, закликає всіх зрячих покинути морок і линути до вічного світла. Чи звагнув мене хоч трохи? Чи горить твоя душа жадобою в волі? І Сідор помовчав, зітхнув, дивлячись на далекі зірки. У нічній млі пливли темні бархани, тихо шелестів пісок під ногами верблюдів. Тіні, тіні, справді байдуже, холодне породження. Хіба можна осягнути в цьому світі радість і повноту, коли один удар ката зупиняє все шукання, любов і надію? Послухай, «Не знаю, як кликати тебе. Називай братом. Ми брати по неволі. Ради буде, якщо станемо братами свободи. Послухай, брате, а як же творець, Бог? Він повстав проти Софії, своєї матері і жани. Тому його сокровенно назвали Сатаною, але мало хто знає про це». Жерці Бога зла навпаки називають сатаною всіх духів добра і любові. А хто ж ці жерці? А всі, хто поклоняється образу Бога чи богів? Всі, хто вважає, що цей світ породжено добрим Богом? Всі, хто вважає, що можна врятуватися зі світу зла, повіривши в божественність Ісуса, але не ставши таким, як Він? І поганські боги, і християнське бузовірство, і єврейські, і єгова, і дикунські ідоли – то лише страшні тіні первісного дракона. Він не хоче дати людям свободи, він тримає душі у полоні. Навіщо? А що він робитиме без полонених душ? Без молитов, без храмів, без поклонів, без пророків? Літати в невимірному хаосі? Злитися з повнотою він не може, бо відкинув її, а залишитися самотнім теж не може, бо самотність – це небуття. Ми є лише тоді, коли віддаємо себе іншим. Це правда. Ой, яка це правда, розтагнав Ісідор. Доки я міг віддавати себе їй, я був щасливий, а тепер дурний хлопче, докірливо сказав невідомий. Тепер лише ти можеш вибирати стежку до справжнього життя. Там ти знайдеш, відтвориш усе, що втратив тут, у мороці, нижчого світу. І її, скрикнув юнак. А її найперше, м'яко шепнув невідомий, бо повнота то любу.